Japanerna kommer, bok av Agne Holmberg, under rubriken Äventyr i Kina under brinnande krig. Förlaget Fredelfia, Stockholm, 1945. På innanför permen står det så här, en tillägnan. Mina älskade föräldrar tillägnas denna bokförfattaren. Och det är alltså Agne Holmberg till sina, till sina föräldrar. Eh, först innan eh, första kapitlet så är det en karta över... Eh, Trakterna mellan Kina och Burma, Yunnan-provinsen. Och det är karta över missionärernas marschväg och jag läser här. Efter starten från Tengwe vände det sig åt nordost. Bortom Kai Teo började bestigningen av det så kallade snöberget. Mafenkai markerar ungefärligen platsen där japanerna anställde det fruktansvärda flyktingblodbadet. Missionärerna undslapp norrut längs Salwenfloden och räddade sig vid Loko äntligen över till andra stranden. Vid nådde det sedan. Burmavägen. Där började bilfärden österut till Kunming, en sträcka på omkring 50 km. Bergen är i allmänhet omkring 3000 meter höga. Första kapitlet. Ett samtal. I en ljus och luftig våning i Addy House på Cyrus Avenue, by kalla Bombay, är några män och kvinnor inbegripna i livligt samspråk. En frisk bris från Indiska oceanen sveper in genom de öppna dörrarna och förstärker luftdraget från den stora fläkten i taket vilken roterar hastigt. Trots den goda luftcirkulationen tycks värmen vara tryckande för männen har tagit av sig kavajerna och kvinnorna är lättklädda. En enda blick på sällskapet övertygar oss om att det utgörs av främlingar som ännu inte hunnit göra sig riktigt stadda i den indiska miljön. De flesta är resliga och av nordisk typ. De fyra kvinnorna sitter tillbakalutade i bekväma vilstolar. Det är som sökte de hämta sig. Efter en stor ansträngning. En av dem har en femårig gosse vid sin sida. De tre männen sitter tätt tillsammans på rakryggade pinstolar. Ett drag av trötthet vilar över deras ansikten som lyser upp då och då under samtalets gång eller också ytterligare förmörkas. Tänk hur stort i alla fall att vi har kunnat samlas här efter allt vad vi har genomgått, var och en på sitt håll, utbrister en lång och bredaxlad man med mörkt hår som dock har börjat gråna en smula. Det är missionär David Leffler som fäller detta yttrande. Jag visst, instämmer de andra. Vilken Guds nåd! Vi hade så när blivit begravda under vår missionstation i Paoshan när det japanska flygplanen utförde ett förödande anfall mot staden, fortsätter David Leffler. Vårt hus var bland de första som träffades av bomberna. Vi hörde en fruktansvärd detonation som kom marken att bäva. Huset där vi var skakade och började störtas samman. Ja, infallde Davids hustru Judith. Jag var nere i matrummet när det hände. Ett öronbedövande dån fyllde luften. Och jag såg väggarna störta in och taket falla ner. Som genom ett under blev inte det rum skadat som jag var i. Min första tanke gällde David och jag ropade så mycket jag förmodde. Lever du? Från rummet över mig nådde mig Davids röst och han var oskad. Prissjö Gud! Hur har det varit för er, infaller nu David Leffler och vänder sig med sin fråga till kvinnan med barnet, Emmy Karlsson och de två övriga, Esther Landberg och Edith Svensson. Hur gick det för er att komma över med Kong? Vi kom ju iväg rätt så god tid, svarade den sistnämnda, så det gick ju ganska bra. Men väldigt ängsliga var vi naturligtvis och trötta blev vi förfärligt trötta. Vad syn om Karl och Hanna Asp i alla fall som inte han undan japanerna utbrister med stor rörelse en liten livlig man Evert Andersson. Och lilla Rutsen, deras flicka, inskjuter lidelsefullt hans hustru Maria. Nu ligger det övergivna och öde våra missionstationer, Bombade och brända och kanske jämnade med marken, fortsätter Evert Andersson. Tänk Tau och Kai Teo och Teng ge. Talong Chuan och Pao Shan. Och vem vet hur det är i Skönning och Alushi. Kanske japanerna har hunnit dit också. Det är fruktansvärt tragiskt. Jag minns så väl när vi först kom ut till Jönnan säger David Leffle med matt röst och ett uttryck av vemod över sitt ansikte. Det var på nyåret 1925 som vi gav oss iväg från Bamo på väg in i Jönnan, broder Einar Johansson och jag och några systrar. Vid det laget kom ju också Anna och Sakris Sackrisson från rakt motsatt håll för att lika så upptaga arbete i Jönnan-provinsen. Vi hade ju känt sådana nöd för denna stora provins med dess 13 miljoner invånare, som till mer än hälften utgörs av de olika stamfolken Lolo, Miao, Shan, Kachin, Lisu och Lohe och så vidare. Den storslagna naturen med de väldiga bergkedjorna, de djupa floddalarna och de stridda floderna gjorde ett ofietligt intryck på oss. Tänk om alla de rika naturtillgångarna i provinsen hade blivit utnyttjade. Vilken roll skulle inte Junnan då ha kunnat spela i Kinas och i hela världens hushållning det var nöd och tårar och svårigheter för oss i början men hur gladde vi oss inte när vi såg kristendomen sprida sig över det stora fältet men det var stora offer som måste ges för att det skulle bli någon frukt som ni vet de fyra missionärskravarna och de båda barngravarna talar om vad det har kostat att föra Guds verk fram i jönnan. Det har varit en sodd under tårar. Rösten försvinner i en tjock sväljning. Dessa dystra minnen stormar med oemotståndlig makt över de församlade som delat sorgen och smärtan ute på missionsfältet. Det uppstår en stunds tystnad i det stora och väl upplysta rummet som omges av den tropiska nattens mörker och stillhet. Ja, men om det också varit en sådd under tårar så har det också varit en skörd under glädje, säger till slut berättaren av denna händelse Det har det verkligen varit, knyter Evert Andersson vid. Ni vet vad öppet det var den sista tiden, ja de sista åren. Bara på Tengiefältet delade vi ju ut och sålde tusentals med bibeldelar och biblar den sista tiden. Man riktigt märkte vilket intresse, vilken hunger det var hos folket. De tidigare årens offer, kamp och tårar började verkligen bära frukt. Och så var det ju över hela vårt stora fält, eller hur? Både kineserna och stamfolken höll ju på att vakna upp om vi ändå hade fått hålla på när allt såg så förhoppningsfullt ut. Jag tänker då. Vad ska många våra kamrater hemma i Sverige tänka och känna när de läser och hör om den olycka som har gått över vårt fält i Jönnan? Sackrisson och Alfild och John Edvardsson, Elsa Lindqvist och Ellen Schultz, Sela och Einar Karlsson och Johansson, vad de ska tycka att det är tråkigt. Här sitter vi nu en skara flyktingar som fått lämna sina hem och vad som är ännu mer sitt arbetsfält och de kära vännerna där borta. Vi är lika skeppsbrutna som har kastats upp på en främmande kust Under allt har ändå Gud varit god som har hjälpt oss i så mycket nöd och så många svårigheter Åter uppstår en djup tystnad och var och en tycks i tankarna uppleva de sista veckornas spännande och prövande händelser Kapitel 2 Före stormen Visserligen hade den kinesiska republiken redan varit i krig flera år när jag kom till Kina. Men provinsen Jönnan låg skyddad för krigets oväder och stormar. Livets flod flöt där lugn och stilla som alltid. Det var fred i provinsen. Fred, vilket underbart ord. Fred, ett nästan ofattbart begrepp för en krigshärjad och krigstrött värld. Vi har nästan glömt vad fred är. Ut över jorden flyter en ström av blod. Städer läggs i ruiner och kulturella värden förstörs. Människor mördas i massor. Den ene broden höjer vapnet mot den andra, en enda liten rörelse och skottet lossas eller bomben fälls och döden följer i kulans spår. Hat bor i människobröst, hårdhet härjar hjärtat, våldets vålnad går fram över jorden, bleklagd och hålögd drar döden förbi. Och människorna börjar längta efter fred. En suck pressas fram. Och detta lilla ord, fyllt av kvalfyllt, undran och självande längtan, går över läpparna. Fred. Men i gönnan var det fred. En högtidsmättad ro vilade över provinsen och Tengje-distriktet. Lantmännen skötte sina sysslor. På gick män och kvinnor och planterade ris. Deras ansikten vändes mot jorden som tycktes vara allt för den. Det pålade vårligt då vattnet rann från risfält till risfält. De förutgytjegrå gråfälten antog en ljusgrön färgton, allt eftersom risplantorna sattes ut med jämna mellanrum. Valgossarna låg på magen i gräset och svängde upp först det ena benet och sen det andra, medan korna, hästarna och bufflarna fredligt gick omkring och betade mellan gravarna. En liten pys hade krypit upp på ryggen av en stor vattenbuffel och sträckte ut armarna om ljudrets tjockhudade kropp i en kärleksfull omfamning. Utan att låta sig oroas fortsatte buffeln att beta. På vägarna kom och gick karavanerna, den ena efter den andra. Karavanklockan klämtade doft, lastdjurens huvuden gungade upp och ner och bördorna på klövje sadlarna gnisslade och gnällde. De ilskna vakthundarna följde troget i karavanens spår. På gatorna stod borgarna och samtalade om de planerade vägbyggena och uttryckte sin barnsliga beundran över den nya Kina. Kvinnorna pratade om den senaste stöldhistorien och de fina fruarna om sina tjänares lättja och opolitlighet. I affärerna köptes och såldes. Kunderna granskade varorna, prutade och betalade. Man tog sig god tid till allt vad man gjorde. Det var ju fred i provinsen och västerlandets jäkt och nervösa oro hade ännu inte gjort intrång i kinesernas lugna liv som gick i sina sedan årtusenden bestämda banor. I städer och byar gick missionärerna omkring och samlade folket till marknadsmöten och gatumöten. Man slog en spik i en vägg och hängde på den upp en stor biblisk plansch. Genast strömmade folk till från alla håll och mötet kunde börja. Gatan blev snart så gott som blockerad och några svettdrypande kolier som Tyngda av bördor ville vägen fram, flämtade, upphetsat till de sammanträngda människorna. Gå på, gå på! Gamla gubbar som varit på marknaden och handlat stannade på något avstånd. Försiktigt höll de upp den lilla inköpta, feta fläskbiten som bars i ett sammanknutet grästrå och som skulle räcka åt hela familjen. I flera dagar. Kött och fläsk var sannerligen inte vardagsmat. De smutsiga och snoriga barnungarna trängde sig fram i hopen och ställde sig så nära utlänningen och den stora färgglada planschen som möjligt. De allra minsta satt på huk och såg så lustiga ut i sina enda ändamålsenliga byxor som utgjordes av två byxben fästa i ett band om magen och på så sätt lämnade baken bar för att förebygga små missöden. Missionären tog upp en sång och evangelisterna stämde in med skrikiga och omusikaliska röster. Man sjöng om himlen och om Jesus som genom sin död på korset banat vägen dit och öppnat himmelens port för olyckliga människobarn. När sången tystnat tog den vita predikanten till orda och förklarade frälsningens väg med ledning av och hänvisning till planschen. Korset var det dominerande på bilden. Där stod två män, den ene i egenrättfärdighetens lugslitna trasor och den andra i Jesu rättfärdighetsfläckfria klädnad eller var det samma man före och efter upplevelsen av korsets kraft de församlade lyssnade med förundran avspeglad i sina ansikten och stirrade med vidöppna ögon ömsom på missionären och ömsom när missionären slutat stämde evangelisterna upp en sång på en egendomlig och entonig kinesisk melodi, varefter en annan plansch hängdes upp och en av evangelisterna började tala. Efter någon timme packade sakerna ihop och man gick vidare till en annan gata eller en annan by där människorna samlades med samma nyfikenhet och samma förundran. På mina vidsträckta färder över den svenska missionens fält i Jönnan var jag i tillfälle att se många byar och städer och tala till många vetgidiga och sökande kineser. I staden Paushan vid Burmavägen fanns en ganska stor grupp kristna som regelbundet samlades till möten. Från byarna ute på slätten kom man om söndagarna in till missionsstationen i staden och samlades i det lilla kapellet. Många hänförda och lyckliga Guds barn fanns där. I Kai Kaiteå, där avgudda papper för offren hamras ut i stora massor, hade några blivit frigjorda för djävulens snaror och lösta ur makt. Några följde sin mästare i dopet och steg till åtlöje för allt folket ned i den kalla lilla floden. Runt om på flodens stränder och på en fallfärdig bro stod byns befolkning och bevittnade handlingen. Om kvällarna samlades till troende i det lilla kapellet som upplystes nödtorftigt med en rykande fotogenlampa som saknade glas. I Shanbyn Tao fanns också en missionsstation och där predikades evangelium för Shanfolket och för de kineser som bodde på platsen. De fylliga shankvinnorna gick omkring på stadens gator och på den omgivande slättens vägar i sina svarta kjolar och blåa blusar och med sina höga konstnärligt vidade turbaner på huvudet. Inbitna buddhister var de ganska oemottagliga för kristendomens lära. De föredrog att hålla fast vid det gamla och kvinnorna gick omkring i hemmen och höll sina hedniska stjälamässor och bedrev sin trolldom. Missionär Einar Johansson med fru har lagt ner ett uppoffrande arbete för tjärnfolkets frälsning. I staden Skönning med omnöjd fanns ett ganska stort antal kristna, av vilka flera var döpta i din heliga ande och talade med tungor. Jag ska aldrig glömma det intryck som du gjorde på mig. Du har först hörde den storligen prisa Gud på ett språk som inte var kinesiska och som du själva inte förstod. Vi var några stycken samlade till enskild andaktsstund i det lilla mottagningsrummet på missionstationen. Evangelisten Li Huaiming ledde först sången som lästes på stora handskrivna blad upphängda på ett särskilt bladställ. För det mesta blev sången för lågt upptagen och inte heller var den så väljudande. De kinesiska melodierna är vanligtvis entoniga men har likväl en viss tjusning. Efter sången böjde vi våra knän vid de rakryggade klumpiga stolarna som stod stelt uppställda ut efter väggarna. Gud var med sin ande ibland oss och fyllde våra hjärtan med en osäglig fröjd. Vi kände att vi hade en omedelbar förbindelse med Gud i himlen. Och när jag låg försänkt i bön hörde jag de kinesiska kristna tala tung och mål och stoligen prisa Gud och det gladde mitt hjärta outsägligt. Frälsningen är ju densamma för svenskar och kineser och alla folk på jordens rund. Runt staden skönning bor olika stamfolk, av vilka jag sammanträffat med Miao och Lolo. Lolo-kvinnorna hade väckade vida kjolar som lustigt svängde från den ena sidan till den andra när det gick. Det gjorde ett mycket egendomligt intryck som förde mina tankar till blad- och gräskjolarna omkring söderhavskvinnornas höfter. Även till dessa folk har frälsningens budskap nått fram. Endast ett par dagsresor från sjönning ligger den lilla kinesbyn Aluqi. Även där har de svenska missionärerna börjat mission och en liten missionsstation finns i byn. Så fick jag under ett par års tid färdas från plats till plats i provinsen Jönnan under arbete för min mästare och lärde i någon mån känna folket och förhållandena. Överallt förflöt människors liv i lugn och ro under idogt arbete. Och mycket möda, det var ju fred i provinsen Jönnan.